Castelul dramatizare de Max Brod după romanul lui Franz Kafka Unde mergeți? Cu trebuie! Cu trebuie! Dar unde? La Han, la Han! La han? St stați, merg și eu de -a acolo Așteptați-mă! Stați! Stați! Au dispărut! Au dispărut! Parcă <gătă> se zăresc niște luminii! Bună seară! Aș putea rămâne aici peste noapte? N-am nimerit la un han? Baza. Atunci pot rămâne peste noapte? Nu avem nicio cameră liberă. Nu o să mă siri, să plec la ora asta afară, ninge. M-am rătăcit. Nu mai pot. Tot ce pot face e să te lasă pe în colțul ăsta pe un braț de paie. E regulă. Vino să-ți iei paile din tindă! Eu mă culc. de bună. Hei! Hei, spalate! te <fie> Pentru ce? Satul ăsta ține de castel.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 Și nu sunt singur, am ajutoare Vin după mine E nevoie de măsurător la castel? De ce-o fi însemnând nu, nu O e să lucru. ne lămurim îndată Unde-i telefonul? Acolo Alo? Aici, Schwarzer Vreau să vorbesc cu portarul castelului Doarme Atunci pe domnul Fritz Să trăiți la hanul de pe pod a venit un necunoscut. Suspect. Da. Pretinde că a fost angajat de... Necunoscut. O să vezi tu dacă voi mai rămâne multă vreme necunoscut aici? Vă rog, domnule Friț întrebați la Cancelaria Centrală dacă este așteptat un măsurător pe care l-ar fi chemat domnul Conte. Mulțumesc. Aștept răspunsul dumneavoastră. Ei, ce organizare, măreață! Cancelaria are un serviciu de noapte!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 Curios. Vă rog Vă rog să mă credeți Domnule Măsurător da da, da, da, da, da, bine, bine, bine, Carete. Castelul M-a numit Măsurător În fond nu cer decât un singur lucru Să muncesc cinstit Pe mine vă rog să mă scuzați Bună seara Nevastă, nevastă adunul Ligian, Să pun prosop domnule măsurător... Ce mai vrem? Aș vrea să vă dau o cameră mai bună, notoriția mea. Ai devenit dintr-o dată foarte primitor. Sunteți un oaspite al castelului, ați fost acceptat. E măsurător Funcționează. funcțională, adevărat al castelului. ce ne privește, dacă ne încleabă cineva ceva, noi nu știm și! Vă cer iertare, domnule măsurător, n-ați vrea să aveți bânăvoință să vă înscriți numele în registrul... în registrul pentru... Străini. Mm, uh, dar tu nu poți folosi o expresie mai amabilă, de pildă, registrul pentru oaspeți? Da, sigur. Ce nume, ce nume trebuie să scriu? Iosef K. Asta e tot? Vă numiți ca? Da, da, da, scrie, scrie, scrie. Iosef K. Uh, da, vă rog, veți avea bunătatea să uitați nepolitețea, dar nu suntem deprinși să fim ospitalieri. Noi nu avem nevoie de oasmeță. Cu toate acestea aveți nevoie de un măsurător, nu? Eu nu știu, noi cei mărunți... Bine, bine, bine. Dar de ce ești așa tulburată? a? Hai, liniștește-te. Nu o să te spun celor mari, nu? Fii După cât te spune, domnul, Conte, știe să prețuiască o treabă bine făcută, nu? În ce vă privește, vezi dumneata, eu eu vreau să strâng niște bani. Eu am nevastă și copii. Când faci un drum atât de lung, îl faci ca să fii bine plătit. De da. ce n-am dreptate? Păi da, sigur, mm? dar noi nu ne putem plânge că suntem prost plătiți. Eu nu sunt un timid, deci nu văd de ce întrevederea mea cu domnul Conte n-ar fi cordială. Nu? Dacă te a fi ceasul, trebuie să-mi vină ajutoarele. E ai putea găzdui aici? Da, bineînțeles, sigur, dar nu vor locui împreună cu dumneavoastră la Castel? Nu, încă nu știu. Cum? Nu știu nimic. Mai întâi trebuie să știu care va fi munca mea. Apoi mă tem că nici nu mi-ar plăcea să trăiesc sus ah, Castel. Țin să fiu liber mereu, știi? cum Nu cunoști castelul? Cine e în e, tabloul ăsta? uite în ăsta aici. Domnul Conte? E, nu, administratorul. Da? E, e un administrator foarte frumos. Da. Păcat că, că fiul lui nu-i prea seamănă, nu? Știi, șvarțăr <gătări> s-a lăutat tatălui nu-i decât sub administrator și încă unul dintre ultimii. Mm -hmm. Bestie. dar și lui e tare. A, bai, tu pe toți crezi tare. Nu cumva și pe mine. Pe tine nu te cred A observat bine. Așa este, n-am nicio putere să știi. De aceea și respect pe cei puternici. Dar nu-mi place întotdeauna să o recunosc. Ajutoarele! Bine v-am găsit! Cine sunteți voi? Ajutoarele! Cum? Vechile mele ajutoare? Cei cu care trebuie să mă întâlnesc? Ajutoarea e dumneavoastră. E în regulă. De fapt, am întârziat. Unde e disciplina? Drumul. E, e lung. lung. Drumul? Cum drumul? Un drum, dar eu v-am văzut venind dinspre castel. Cineva vă striga... Cum vă striga? Pe el, Artur. Iar pe el, Eremiaț. Unde sunt instrumentele? Nu le mai avem. Nu le mai avem. Cum? Instrumentele pe care vi le-am încredințat? Nu le mai avem. Nu le mai avem. avem. te ființe... Cel puțin vă cunoașteți meseria? Nu. Dacă sunteți vechile mele ajutoare, trebuia să vă cunoașteți meseria? Nu. Nu. Atunci cum vreți voi să... Bine. Bine. Stați jos. Da. Angiu! Da. Bere pentru da. ăștia doi! Vreau da. să fiu ușor cu doi. Numele vă sunt da. diferite? Încolo se mă ca... ca, ca Și totuși niciodată nu ne confundă nimeni. <laughs> Eu da. Am să mă porc cu voi ca și cum ați fi unul singur. Pe unul de voi îl cheamă Artur. Da. Am să vă stric Artur pe amândoi. Tu ești Artur? Nu, eu sunt Iremiaz. E Iremia sunt atât Iremia. mai rău. Când o să-l trimit undeva pe Artur, veți merge amândoi. Uh -huh. Și veți purta amândoi, ilegală măsură, răspunderea pentru munca voastră. Asta nu, nu prea ne pe plac. asta e viața. Și pe urmă este ordinul meu. Nu veți sta de vorbă cu nimeni fără permisiunea mea. Aici sunt un străin. Iar voi, dacă sunteți ajutoarele mele, sunteți de asemenea străini. Toți trebuie să facem front comun ca să ne întrajutorăm. Să ne strângem mâinile. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Bine, bine, bine, gata, bun, bun, ajunge. Mâine trebuie să începem de dimineață. Veți face rost sanii ca să mergem la castel? Și vezi cu ea pregătită fața casei la ora 6 fix dimineața. Ne-ați înțeles fix bine? Ha, zici tu că e bine, dar știi foarte bine că nu e cu putință. Liniște, Noi... liniște, liniște, liniște, gata, începeți prea curând să vă deosebiți unul de altul. Hai. Nu are dreptate, nu e cu putință. Un străin nu intră la castel fără autorizație. Da. De unde se capăta autorizația asta? Nu știu, poate că de la portal? Bun, bun. Atunci o vom cere prin telefon. Chemați portalul numai decât. Da, Ai, Nu vă bateți pe telefon acolo. A, A reușit chiar să punem la perete. Alo, castelul? Administrația? Aici Artur și Eremias. Ajutoarele. <gătă -i> Ajutoarele noului măsurător. El întreabă dacă poate veni împreună cu noi mâine dimineața la castel. Nu. Astăzi se aude bine, angiul. Ascultați mai departe, convorbirea nu s-a terminat. Nici mai, e absurd. Voi telefona eu însumi. N-are niciun rost să mai sunați acum. Alo? Alo? Nu-i no, să-i răspundi. Nu-i no, să-i răspundi. Nu-i no, no, să-i răspundi. Nu-i să-i Niciodată n-am auzit ceva asemănător. La fel ca lumina. Liniștitor. Așa ne-am închipuit întotdeauna. Că ești primit acolo... Eu putere ce mă învăluie, care vrea să pătrundă în mine mai atâta. Mi-ar fi plăcut să nu mi se telefoneze într-una de jos. Cine e la aparat? Ajutorul domnului măsurător. Care ajutor? Întrebați-l pe friți, S-a vorbit aseară cu dânsul. Știu, știu. Veșnicul măsurător. Da, da. Și mai ce? Care ajutor? Iosef. Iosef. Pe ajutoare le cheamă Artur și Ieremias. Ăștia sunt cei noi. Sunt cei noi Eu sunt unul dintre cei vechi Și am sosit azi în urma domnului măsurător Tu ești vechiul ajutor Ce vrei? Când ar putea veni stăpânul meu la castel? Niciodată Bine <fri> Dumneavoastră sunteți măsurătorul? Da Cine ești tu? Mă cheamă Barnabas, sunt curier Aveți o scrisoare de la castel ah, da. Ai, ai un zâmbet bun, îmi place amant, E romant, e da, da. da. Ce părere ai despre toți ăștia? Despre toți ăștia, ce părere ai? Câteodată mă întreb dacă sunt răi, nu? Și ajutoarele mele Uite, sunt ca niște copii Uite, uite cum stau o Obraz în obraz, uite, uite surâzând Pe câțiva dintre ei cunosc Bună seara, salut, noroc Nu prea mă ascultați cite mai bine scrisoarea. Da, Da, da, da Castelul? Biroul numărul 10? Nu te băga în sufletul meu. Hangiule, în lauzi cu tine vorbesc da. că, așa. Mulți stimate domn, după cum știți, sunteți angajat în serviciul castelului. Șeful dumneavoastră direct este primarul satului, care vă va comunica amănunte în legătură cu munca dumneavoastră și în legătură cu salariul dumneavoastră. A, așa. Veți răspunde față de el. În același timp, eu nu vă voi pierde din vedere.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 Barnabas, ce părere ai? Eu nu sunt decât un simplu curier. Bineînțeles, bineînțeles, nu? Da... Voi alege, deci, răbdarea, munca umilă, cu constrângerile ei, cu resemnarea ei, dar e limpede că am fost acceptat, e limpede. Nu-i nevoie de răspuns scris. Spune-i domnului șef de birou, cum se numește, nu i-am putut dezluși semnătura... Clam. Bine, dar transmite domnului Clam mulțumirile mele pentru primire. Da? Sfaturile dumnealui mă vor ca da? În sfârșit... Pentru astăzi nu am nicio dorință. Îngăduiți-mi să repet mesajul. Da. Sunt nou în serviciu și țin foarte mult să execut totul fără nicio greșeală. Da, i drumul. Nu e nevoie de răspuns scris, spune domnului șef de birou, cum se numește, nu i-am putut desluși semnătura. Pot sări peste fraza asta, spuneam, transmite domnului clam mulțumirile mele pentru primire. Nu i-am putut desluși semnătura, pot sări peste fraza asta, spuneam, transmite domnului clam mulțumirile mele pentru primire. Oh, Sfaturile dumnealor să pleci barna, gata. vă... Gata, gata, gata. O noi suntem cameristele Hanului, ului Se pare că vezi lua camera noastră Unde vă sunt bagajele? Da, Artur! Ajutați domnișoarele să strângă lucrurile Și să le aranjeze pe ale noastre Așa A plicat Barnabas Nu mai vreau să spun ceva Vă duc să-l Hei, să a V-am spus să rămâneți aici Unde mi-e paltonul? Barnabas! Barnabas! trebuie să fie alergat de castel Barnabas! Barnabas! Nu, poate nu, să nu, unde poate fi Barnabas? Barnabas! Barnabas! Bună ziua, domnule învățător! Vă uitați la castel? Da! Vedeți, eu nu sunt de pe aici. Mă aflu în localitate de-a bea mm -hmm. Nu vă place castelul? Poftim? De ce presupuneți că nu-mi place? Niciun străin nu-l găsește pe gustul lui. Îl cunoașteți probabil pe domnul Conte! Locuiesc la măcelar. unde vii Barnabas? Pe unde vii Barnabas?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 Acum mai simt bucățile de tencuială în care, care se sfărâmau între degetele mele. Nimeni nu era mai mare ca mine. Reușisem. Ei bine, astăzi se are la brațul tău. Am senzația victoriei. Nu mă vom ajunge. Mai avem mult bani la vas. Nu, Am ajuns. Unde? Acasă. A acasă? Dar voiaie să te duci la castel? Nu. Acolo merg numai dimineața. Niciodată nu dorm acolo. De ce nu mi-ai spus? Păi, nu m-ați întrebat. Voie doar să-mi dau o însărcinare, dar nu la han și nici nu o dai. Atunci m-am gândit că aici poți vorbi nestâncherit. Înțeleg. E vina mea. Sursul tău. Mantia ta de mătase. Nu mai lumini înșelătoare. La revedere. Nu. Stai unde vrei să mergi la ora asta? Casa mea e săracă, dar îți poți petrece noapte mea. Părinții mei vor fi bucuroși să te primească, dacă vrei. Bună seara! Nu! Vreau să mă întorc! Barna, vreau să mă întorc! Cine femeia asta? Olga, sora mea! Se duce la hotelul pentru domn. Hotelul pentru domn? Este chiar alături, e al doilea hand din sat, dar în ordine ierarhică e primul. A, atunci.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 Am crezut că ai relații strânse cu castelul Nu sunt decât un curier fără nicio însemnătate Bine, bine E plăcut la brațul tău, Olga Iată te mi la de la Andreea. Domnul măsurător nu are acces decât în sala de mese Bineînțeles, bineînțeles, el nu mai mă însoțește Un moment, Olga Domnule hotelier Domnule hotelier, mi ar place să rămân peste noapte aici. Din păcate, nu e cu putință. Hotelul este rezervat în exclusivitate domnilor de la castel. Da, teoretic, da. Dar sunt sigur că puteți să mă lăsați să dorm pe undeva, într-un colț. Nu mi-aș dori decât să vă fiu de folos. Dar aici domnii sunt extrem de sensibili în ceea ce privește regulamentul. Știi sunt singur... mulți domni de la castel care își petrec noapte aici. În privința asta, împrejurările sunt favorabile. A rămas numai un, un singur domn, Clam. Clam? Da. Acum mă duc să-l întâmpin. Scuzați-mă și nu-mi prea mult de aici. Clam! Tocmai el! E neplăcut. scrisoarea lui nu sunt decât un lucrător. Atunci... Atunci rămâi la noi acasă peste noapte. Da, da, da, da, da. Însătește-mă cândată la bar. Chiar hotelierul mi-a dat voie. Ți-a dat el? Bine. Ah. Servitude. Bună seara, Frida! Bună seara. Domnul Clam se află în această sală, domnișoară Frida. Cunoașteți? De ce râzi? Olga, e Nu o cunoașteți, domnule, mă Ai și aflat cine sunt? Noutatea a făcut precisul holul satului. Nu o cunosc pe Olga decât un sfert de oră. E sora curierului de la castel. Da, e bine, eu sunt Frida. Da? Chelnerița hotelului pentru domni, așa că înțelegeți. Nu-i nevoie să-mi fie prezentată mie familia Barnabas. priviți acolo! Da. Servitorii îi clamă au ajutat-o un buton. Oh, oh, Și părea atât de cu minte. Da, eu ușurate că... Oh. Acum v-ați lămurit. Da, Adinau n-a râs motiv... Cum ați intrat, m-ați întrebat dacă îl cunosc pe clam O întrebare atât de prostească. El nu iese niciodată din cameră Decât pentru a se urca în Sania Care îl duce zi de zi la castel Vrei să-l vezi? Unde-i? Vino E aici un ochi Poți să te uiți prin el? Doarme. Îl vezi? E la masă și pare trează Totuși doarme Domnii ăștia doar mult Și scoate ochelari. Și scoate prin somn Atunci îl cunoști pe clam? Sunt iubita lui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 Fată de serviciul la Da." Dar prin aceasta oasă de ființă și-a atins scopul suprem?" A întrebare fără rost." Ochii dumitare, nu nu nu râde, domnișoare Frida." Ochii dumitare îmi vorbesc de subbătăliile care vor veni, de țeluri și mai înalte." Dar împotrivirea lumii e mare pentru aceste victorii ajutorul unui bărbat." Chiar al unui bărbat mărunt și fără însemnătate ca mine." Poate să-ți fie de folos?" Nu putem sta un moment de vorbă în liniște Fără să ne audă nimeni nu, nu știu ce vrei de la mine Uite că ți s-a întristat glasul Nu succesele vorbesc prin el Ci amărăciunile a, Vrei poate să mă îndepărtezi de Clam? Mi-a și gândul Tocmai asta a fost și intenția mea Să-l părăsești pe Clam Și să devii iubita <tri> Și acum să plec. Olga! Hora, să-l întoartem acasă! Nu mă lasă ăștia! Dați-mi, nu! Aș vrea să stăm de vorbă. Poți să rămân aici peste noapte? Mm, Fă-te că pleci. A? Și după ce scot eu pe toți aici. Cine sunt? A, servitorul Castelului, sfida lui Clam. A? Uite pe cine-mi trimite aici. Niște sălbăticiuni. Toate servitorii mei e pe capul meu. Măcar Clam ar putea să mă scutească. În numele lui Clam. Iar s-au purtat ca porcii Frida! Hotelierul, ascunde-te sub teștia da. da, vezi, vezi, vezi, să nu spargi o sticlă de pere. Frida! Cine-i? Clamă Unde-i? Acolo, doar știi Pare cumplit A, Nu, nu, n-am să mă mai duc niciodată la el Sunt cu măsuratorul cu măsură soro! Ce faci, ești nebună? Ce... Ești prea preavitează în dimineața asta. M-am distrus deci, Trebuie să înțelegi că era o îndreptate mai mult spre clam decât spre mine. asta Așa s-ar părea. Cum suntem amândoi pierduți? Nu, numai eu sunt pierdută. Da, da te-am câștigat pe tine. Liniștește-te. Uite, uite privește ai poștea doi. Uite cum râd. Cine? Ce? Ajutoarele mele, ce căutați aici? Nu ai spus să venim după tine? Nu te întorșiți la hanul de pe pod? Te-am căutat mai întâi la bar... Și până la urmă am găsit aici! Am stat aici, toată noapte! M-am ior să vin slujbata, să știi! Am nevoie de voi ziua, nu noaptea! Păi S-a făcut cease ziua! ziua Friza! Biciu! Biciu! Olga, Olga, ce e cum vreca De ce n-ai venit cu mine acasă? Din cauza unui muieri ca ea. Putem pleca, hai! Unde? Mergem la hanul de pe pot. Nefață hanciului de acolo ține foarte mult la mine, o să ne primească. Rida e izgonită și degradată. Ea care era atât de autoritare, nu se strice să fie la fel ca noi. Pricare! Aici, la Hanul, de pe pod, nu mai am nevoie de ajutorul vostru. Da. Plecați amândoi, hai! Da, putem aștepta și aici! Putem aștepta aici! A, ce și aș da pe ușa da. afară Frida. cu un picior undeva! Nu. Cine, cine e femeia asta? Gardena! Care, Care, Care va sta hangiului? Frida, Frida, uite cine a venit! Frida! Frida! Frida. Fetiță, dragă! Draga mea! Iată-te-mi sluște! Iubita mea! Bine ați venit, doamna hanjiță Eu.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 Cine te cunoaște? Mine, mine, vezi, mine, vezi, vezi, vezi. Așa că ne trebuie garanții. Chiar dumneata ne-ai spus adinea ce a pierdut Frida prin legătura ei cu dumneata. fără îndoială, de altfel mai am și eu ceva de rezolvat până la căsătorie. Trebuie să vorbesc cu Clan. Asta e imposibil. ce idee! Trebuie. Dacă mi-este imposibil să obțin o întrevedere, trebuie să o mijlocești tu, Frida. Domnule măsurator, dumneata ești un om ciudat. ce e imposibil, nu, domnule? ce e imposibil? Ascultă-mă, domnule măsurator.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 De ce vă temeți? Deci? Nu cumva. Vă temeți pentru clam. Bună ziua, domnule primar. Uite-l pe domnul măsurător. Ia loc, domnule măsurător. Ia loc. Și spunem ce dorește. Voi face tot ce pot ca să te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 îmi dă peste cap toate proiectele, Eu o greșeală. Din păcate, nu. E așa cum vă spun. Dar e cu neputință. Nu am făcut drumul ăsta nesfârșit ca să mă trimiteți înapoi. Ha, iată o chestiune care nu mă privește. Că despre originea neînțelegerei, o explicație ar fi. Într-un organism așa de vast cum e castelul, se prea poate ca un birou să dea niște dispoziții și biroul vecin să dea altele.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 Dacă totul decurge normal, un dosar ajunge de regulă la destinație în 24 de ore și e înregistrat în aceeași zi, dar dacă din întâmplare iau un drum greșit, organizarea noastră e atât de perfectă, încât nu știm unde să mai căutăm. Și atunci trebuie să treacă ani de zile. Și sper că nu te plichisește povestea mea. Nu, nu, nu, din potriva, mă distrează. Nu-ți povestesc toate astea ca să te distreze!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 Dar că... chiar în seara, sosii mele am vorbit la telefon cu castelul și de-acolo s-a confirmat angajarea mea. <laughs> se vede că n-ați intrat încă realmente în contact cu autoritățile noastre. <laughs> Ui, cu telefonul e o poveste. În castel telefonul funcționează, se pare excelent. Acolo, după cât mi s-a spus, se utilizează neîncetat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 Atunci angajarea mea? Angajarea mea e nulă? Asta vreți să spuneți? E ceva adevărat în ceea ce spui. Așadar, a... Așadar sunt izgonit. Da, dar ce ne-ar îndrăzni să te izgonească, domnule măsurător Însuși fată că problema dumneavoastră e atât de încălcită. Îți asigură bunăvoința tuturor, nimeni nu o să te oprească cu sila. Dar asta nu înseamnă că te alungă cineva, numai că dumneata ești prea violent, mult prea violent. Iertați-mă, iertați-mă, domnule primar. Iubitule, iubitule, trebuie să-ți spun ceva. Intră, intră, intră, frida. Știți, n am logonit. Știu, știu, știu, știu, știu, știu, știu. Uite, domnule măsurător, că acum nu mai poți pleca. Vreau să-ți dovedesc.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 Refuz categoric. În regulă. Am plecat. Adio. <laughs> stai, stai, stai, stai, vă rog, vă rog, domnule primar. Ascultă-mă. Ascultă-mă. Uite, gardena nu mai vrea să te primească. Îți închide ușa. Dar ce a venit? Eu, o piată femeie, suferă de inimă. Nu înțeleg nimic din toate astea. Nu, ia ți-a spus că poți rămâne acolo. Nu? Uite, uite, te voi urma unde vrei. În viscol și ger. Te rog, te rog mult de tot. Primește oferta domnului primar. O, vrei? Vrei să mă umilesc și să fiu servitorul învățătorului? Da, da, numai pentru un timp. Uite, pur mă o să căutăm altceva. Și uite, ca să nu te umilești tu, am să vorbesc eu. Mie o să-mi dea ordine, mie o să-mi dea ordine învățătorul și toată treaba am -o să o fac numai eu. Frida, Frida, ești o fată bună, Frida. Ai, Prea bună. Dar eu nu vreau o favoare, tu înțelegi că eu nu vreau o favoare, eu vreau e... drepturile mele. A la mă peste târziu. Ne plecăm, plecăm, domnule primar, dar am ajuns la o înțelegere, primim postul.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 Să fii măsurator. <sus> În privința asta, nu e nimic de făcut. Asta. Asta poate să -ți țină multă vreme. Ce poate să -ți țină încă multă vreme? Găsta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 Sunt ajutoarele mele. Ce mai vreți de la mine? S -s. Nu suntem singuri. Uite-l pe Barnabas. Uite -l, uite -l, uite -l. Barnabas? La mine, vii? Mi? Da, la tine. Am pentru tine scrisoare de la Clam. Băieți, îmi trebuie lumina. A venit, e, nu va jucați cu ele. Către domnul măsurător la hanul de pe pod. Activitatea dumneavoastră mă satisface pe deplin. Vă exercitați foarte bine profesiunea. Fie ca zelul dumneavoastră să nu slăbească. Trebuie să mergeți până la capăt. Nu vreau un însă. În rest, fiți liniștit. Problema salariului dumneavoastră e pe cale să fie rezolvată. Vă urmăresc cu interes! Ia tăcere, tăcere, tăcere! E o greșeală! Vedeți bine că este o greșeală, tăcere! Plegați! De ce nu mi a dus bastonul? Cu ce vreți să vă alung acasă? Vara v-a asta, este absurd! Iar e o încurcătură acolo sus la castel... Friga! Băieți! Sculați-vă, Au intrat copiii peste noi în clasă! Ah, nu pot să tolerez așa ceva I s-a îngăduit numai să dormiți aici în școală Dar eu nu sunt obligată să-mi țin lecțiile în dormitorul vostru Familia de servitor ai școlii care se lăfăie în Nu Ziua mea mare este dezgustă Cine a îndrăznit să spargă magazia de lemne? Eu am făcut asta, domnule învățător N-am știut cum să mă descurc altfel Nu îndrăzneam să vă cer cheia noaptea Cine a spart ușa? E el, măsurătorul, domnule color. învățător, el! Uite, ajutoarele noastre sunt niște copii. Eu însă mi-am deschis ușa magazia seară. Când s-a întors logotnicul meu, a încercat să repare magazia. De asta dau ajutoarele vina pe el. Așadar s ați mințit. Ei, da. Ei, bine, am să vă pedepsesc imediat. Nu, nu, nu, stați, stați. Ajutoarele au spus adevărul.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 Și refuz să părăsești această școală, domnișoara să și va ține lecțiile la mine. Să mergem copii, să facem o singură clasă pentru toți. Rămâi aici, dar o să ai vești de la mine. Îți garantez. legați și voi! Mm? Sunt concediați! Mm. Nu o să vă mai privesc niciodată! Să, să, la tine, tine, să te pun ai în mine, ai în mine, să afară de din, nu există nicio speranță stăpâne, să fii să primiți. Nu te înzeli, apară. frida Da. Erai fericită la hotelul domnilor. Ar fi trebuit să te las acolo. Da. Trebuia să mă las acolo. Vezi?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 Eu te răsplătesc prost. Nu, nu, nu. Nu, Frida, înainte de a te cunoaște, rătăceam pe aici cu totul pierdut. Nimeni nu voia să mă primească Nu știu dacă din întâmplare cineva m-a acceptat. Erau acei oameni pe care trebuia să-i alung, ca na bază de pildă. fugeai de ei? Nu-i așa? Dragul meu, cât tu dreptate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 L-ai uitat? Dar nu o să mă împiedice să rămân unde vreau eu, caralghioși ăștia, ăștia doi cu cape de despirietoare, uite <fie> N-ai băgat de seama că îmi dau târcoale. Ești față de mine de o indiferență gritoare. Astă noapte, unul dintre ei a venit lângă mine. N-ai văzut nimic? Nu. Ah, nu, da. dar aveam o vagă presimțire. <fie> Acum i-am dat afară. Da, uh -huh. au plecat. Dar dacă sunt trimiși și lui clam? Nu se poate. Agenții lui Clam, așa-i numesc eu un glumă. Dar dacă nu e glumă, ochii lor îmi amintesc de privirea lui Clam. Poate că ar trebui să-i aducem înapoi cât mai repede. S -s -s -s. Vrei cum vrei să alerg, s -s -s. să alerg după ei? No, nu, bineînțeles, dar uite-te însă pe geam. Uite-i vezi cum stau zgribuliți și cu mâinile întinse. Uite vieții de ei. Ah, tu ești mai mult amanda lui Clam decât viitoarea mea soție. Și asta te întristează?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 A fost repartizat lui Clam și primește înstăcinări de la el personal. Ada Barna Barnabas se îndoiește că funcționarul căruia îi se zice Clam ar fi într-adevăr Clam. Olga, Olga, vrei să glumești? Cum poate exista un dup în privința înfățișării lui Clam? Ha, firește în fățișa e cunoscut în sat. Toți au auzit despre el. Unii l-au și văzut. Și din aparențe, din zvonuri, din unele intenții de a-i în eroare, s-a format o imagine despre Clam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 din clipa când a refuzat să se ducă la hotel, s-a bătut blestemul asupra familiei noastre, logic. E un pus de putere, nimic altceva. Oh, mereu simplifici. Din ziua când ea a avut această răpufnire, am ajuns ciumații satului. Tata n-a mai avut de lucru și a pierdut slujba la pompier și eu, de două ori pe săptămână, după cum ai văzut, îmi petrec noaptea în graști cu servitorii. Pentru ce?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 Ca și tine. Cine ești tu? Nu mă recunosc. Sunt ieremia, vechiul tău secundant. Dar unde-i Artur? A părăsit serviciu, s-a întors la castel. pune o plângere împotriva ta. În fond, de ce mă acuzați? Că nu înțelegi de glumă. Ce ți-am făcut noi? Am glumit, nițel, am răs cu logodnica ta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 Te-a părăsit definitiv. Domnule măsurător! Domnule măsurător! Barnabas! Barnabas, iată-te sfârșit! Și data asta veți fi mulțumit de mine. Am reușit. Sunteți convocat la Erlangăr. Cum? Este unul din secretare lui Clam. E celebru prin memoria lui. Îl cunoști pe ah. măsurător, noi așa mi-a spus. Spune să mă caute la hotelul pentru Domn Camera 15. Țin mult să-i vorbesc. Așa m a spus. Am fugit! Unde te duci? Pentru dumnea ta intrarea în hoteli interzise. Îl cau pe domnul Erlanger. E cumva domnul de Nu, nu, nu, acela e domnul Pinsganner. N-ai plecat încă din sat? Nu, doar am venit pentru totdeauna aici. A, domnul măsurător. Ai venit în audiență? Ah, nu, n-am venit la dumneavoastră, domnule Momus. Am fost chemat la domnul Erlanger. Cel care nu vrea să răspundă la interogatorii, se înghesuie să fie interogat.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 Înțeleg că aici ai și cunoscut unele dezamăgiri. Din păcate, problema nu ține de resortul meu. Ați acceptat să mă ascultați și eu vă deranjez. Da, da, problema mea nu vă privește. Da.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 Oh, da, da, da, da, da, ești stovit. Nu face nimic. Poți să visezi fără nicio piedică. Vide foarte departe, ești după un drum lung și cer favoarea să fi primit acolo, sus. <sus> Numai că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 La fiecare poartă-și însă câte un paznic, fiecare mai tare ca celălalt. Eu nu pot privi noi pe cel de-al treilea. Încearcă și tu. E, hey, domnule Ca, domnule Ca, te așteptai la atâtea piedici, iar tarea.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 Florian Pitiș, Jeremias Adrian Georgescu, Șvarțăr Costel Constantin, Învățătorul Corado Negreanu, Hotelierul Jean Reder, Gisa Ileana Stanaionescu, Gersker Sandu Sticlaru, Paznicul George Busnea, Vocea de la Castel, Gheorghe Cozorici, Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Inginer Tatiana Andrejic. Regia de studio, Crânguța mana, regia artistică, Cristian Munteanu.